і вивела їх із дивного заціпаніння. Тоді Ісак підняв руку і почав скидати з пальця золотого бручку. Зараз вона мені ні до чого, хай лежить у скринці. Але обручки, як він не салкувався, ніяк не хотіла перелазити через потовщений суглоб, що вже давненько поболював. Ребекка зняла свою відразу. Ти бачиш? Та що ж це таке? Не злазить, дивувався Ісак. Ніяк не злази, доведеться залишити. Тоді й моя хай буде на пальці, сказала Ребекка, і наділа обручку на палець. Но тому й порішили. Ребекка знову зав'язала скриньку, і вони вийшли на двір. Було по осінньому темно, холодно, шарудів увезли безлистій груші, що одиноко росла за хатою дрібний дощик, десь глухо воловали собаки. І жодного вогника ні в хатах, ні на валах. Якщо десь і горіла свічка або лучина, то їхнє слабке світло не пробивалося назовні крізь маленькі затулені віконці. І тільки вряди години чувся протяжний оклик вартових на валу. Слухай, слухай. Рабин знайшов дерев'яного заступа із залізним лезом, тихцем запитав: "Де копати?" "Десь у примітному місці, щоб не забути", відповіла жінка. Може, під грушею? Можна і під грушею. Він швидко викопав невелику, глибиною в коліно ямку, поставив у неї скриньку, закидав сирою від дощу землею. Щоб знала, між грушею і причілком хати. Завтра покажемо це місце Мар'я, може, їй доведеться відколупувати. Вони ще трохи постояли біля свого скарбу, а потім рушили до двору. Але з-за хати раптом долинули приглушені голоси. Ісак притримав дружину, що йшла позаду, «С -с» і завмер за рогом. Вони впізнали голоси Маріан та боярина Іллі. Самих молодят не видно було в темряві. Мабуть, вони щойно зайшли у двір і стояли під дашком ганку, щоб не мокнути під дощем. Та їхні голоси, хоча вони говорили тихо, доносилися виразно. Батько і мати стали мимовільними свідками розмови дочки з боярином Іллею. Їм би було зватися, показатися, але ноги моб прикипіли до землі. «Ні, я завтра не вийду, не проси. І так мати вже запідозрила, що я зустрічаюся з тобою, мій милий. Прямо сказала мені про це сьогодні. Я якось викрутилася, а завтра вже не викручуся», – сказала Маріам. «Хай уже дні через два». — Та ти що, дорога, через два дні, — вигукнув Ілля. — Два дні для мене, як два роки. Ти ж знаєш, що я не можу і півдня прожити, не побачивши тебе, не поцілувавши твоїх оченят. — Це ти зараз так кажеш, — заперечила йому дещо вередливим голосом морям, а потім забудеш мене, ніби й не знав. Подумаєш, якась іудейка, над нею можна і посміятися, хіба не так. Чути було, як Ілля пригорнув її, поцілував. Звідки такі думки, Маріан? Чому ти заговорила про це? Невже ти можеш повірити, що я кину у тебе? Та ще і насміюся з тебе. Ні, такого не буде. Ніколи такого не може бути. Бо я люблю себе так сильно, що ладен життя своє віддати за тебе. Любий мій, шепнула Маріан, І тепер було чути, як міцно поцілувала вона свого коханого. Гаразд. Хай буде завтра. Чекай мене там же, як стемніє. Я вже якось вирвуся від матері, а батько приходить пізно. Якось вирвуся, хоч би і посваритися мала. Он є яка. Моє голуб'ятко, я знав, що ти така. Я знаю, що ти кохаєш мене. А я тебе безмірно. За тебе я і на вогонь піду. Я теж. чутно відповіла дівчина. Потім була Довга тиша. Потім брязнала хвіртка, Грюкнули хатні двері. Ісаак і Ребека Ще довго стояли онімілі, Не в силі вимовити слова. Їм раптом відкрилася Найбільша таємниця душі Рідної дитини, Найріднішої і єдиної кровинки, Щастям якої вони жили І хотіли прожити Всі останні дні свого життя. А ти казала, Нарешті порушив мовчанко Ісаак. «Мовчи, тадиш!» «Та я що, я нічого!» Глибоко зіткнула Ребека і сторожко рушила Тоганку. У ті осінні похмурі дні, коли навколо Києва зашморгнулася міцна монгольська петля, король Мадьярів Бела IV отримав від Батия листа і, ознайомившись з ним, негайно закликав до пешта своїх васалів, можновладних банів-феодалів, щоб порадитися, як бути. Бани з'їжджалися неохоче і дихали лиховісно, бо короля не шанували і ставили ні в гріш, а намагалися всіма засобами випручитися з-під його влади і зажити самостійно королев'ятами. Бани сиділи у великій королівській залі за гостинним столом. Все було приготовлене для учти. Однак з її початком король не поспішав, поглядав крізь вікно у двір, видно, чекав ще когось. Нарешті з надвору долину вту копит людський гомін почувся грюки дверей, і до зали зайшли хан-кочан з п'ятьма синами та половецькими вельможами. Одягнуті блискуті шити сріблом та золотом брання роботи візантійських кравців, вони поважно вклонилися королеві його найяснішому братові коламану та високому зібранню, і прослідували наперед за окремий стіл, указаний їм мажордомом. Бани переглянулися, глухо загули. Усім Україні була відома їхня неприязнь до половців, що після появи їх в Угорщині стали військовою і немалою опорою королівської влади. Тепер їм з ласки короля доводиться сидіти поряд з цими дикими степовиками, які лише з примусу, бо ніде було дітися, прийняли католицтво. Король підвівся і підняв руку. «Достославні панове, держателі землі угорської, високошановані мною родичі, хани котяне і вся браття поволецька.